Bine ați venit la Știința.info, locul unde știința se discută informal și neserios în fiecare săptămână. Eu sunt Cristi, iar eu sunt Andrei. Astăzi este 23 martie 2008 și o să vorbim despre complexitate, cât de ecologice sunt mașinile verzi și despre lumea viitorului. Iar eu sunt Ionuț, în plus vom mai discuta despre bidul cuantic, rădăcinile agriculturii, în Egipt și mai pe lac despre îmbunătății în tehnologia elicelor de avion. Deci, rămâneți conectați pentru a privi cu alți ochi lumea din jurul vostru. Chiar aici, la Știință .info. Și o noutate pentru emisiunea de astăzi, prima încercare de emisiune în ei, Nu este prima încercare. Am mai făcut acum câteva luni împreună cu Gabi, dacă îți mai aduce aminte. Îmi aduc aminte. Oricum. Astăzi îl avem lângă noi din nou pe Alex, așa cum este cunoscut de pe internet, care căruia i-a plăcut data trecută emisiunea și vrea să mai contribuie și astăzi. Nu? Sunt mi să Andrei Ionuț sau Alex, că sunt obișnuit să spun Ionuț. Astăzi o să încep cu o știre foarte, foarte scurtă, dar mie mi se pare foarte interesantă. Este vorba de complexitatea care se observă în evoluția, în evoluția animalelor, în evoluția plantelor în general. În principiu, faptul că animalele sau plantele evoluează de la ceva mai simplu la ceva mai complex este ușor de înțeles și ușor de acceptat. La urma urmei viața a început poate acum nu știu câte miliarde de ani de la nimic și după aceea a evoluat în continuare și nu avea cum să evolueze decât spre complex. Există însă semne de întrebare și sunt unii biologi care susțin că nimica nu interzice uh, plantele sau animalele ca la un moment dat după ce au evoluat spre o anumită complexitate să dea înapoi și anume să evolueze spre ceva mai simplu. Numai că așa ceva nu s-a observat încă în natură. Întrebarea asta mie, mi se pare crucială, așa că astăzi am adus un articol recent în care niște, niște cercetători de la Universitate din Anglia au studiat crustaceele, mai bine zis, fosilele crustacelor pe o perioadă de 500 de milioane de ani. Și au reușit să arate că, cel puțin în acest caz, crustaceele au evoluat întotdeauna din ce în ce mai complex, deci nu au dat niciodată înapoi, nu a evoluat niciodată spre ceva mai simplu și ăsta este unul dintre uh, puținere rezultate științifice care arată că se pare că cumva este într-adevăr o lege ascunsă ca plantele sau animalele să evolueze spre o complexitate mai ridicată. Criste dar da. voie să nu fiu un pic de acord cu afirmațiile acestor cercetători? Desigur, îți dau voie. Ia începe. A, primul dintre argumente este că ei au concluzionat, există o lege că toate organismele evoluează de la simplu la complex. De fapt, ei au studiat doar crustaceele și au generalizat brusc la toate organismele, fără să aibă vreo dovadă. Bine, do ei deci nu că e de eu de dovadă, de eu spun acest... că sugerează. Aceasta este o dovadă că în știință, în general, lucrurile trebuie interpretate așa cum sunt și fără generalizări abrupte. Cealaltă Are. parte este că dacă observăm medie, nu înseamnă că ai excepții. Sunt sigur că ei nu au studiat absolut toate posibilele specii de crustacee și dacă 99,9% din specii evoluează într-o direcție, S-ar putea să fie o specie unică pe care ei n-au văzut-o, care evoluează în direcția opusă. Cumva, cumva, ai dreptate, pentru că există alți cercetători care, uh, care pretind că au studiat evoluția paraziților și ei uh, pretind că au observat faptul că anumiți paraziți, de fapt, după aceea evoluează spre o formă mai simplă, uh, ceea ce cumva vine, într-adevăr, să confirme punctul tău de vedere și criticată. Îmi pare bine. Și aș mai avea un comentariu și anume că tipul de mediu în care se află un organism are un, un efect puternic. în asupra general. Evoluțiile. Asupra evoluției s-a observat că organismele care au evoluat în medii închise pe o perioadă lungă, de exemplu în peșteri, au evoluat spre, nu spre diversificare, ci spre restrângere. Da, este adevărat și uh, iarăși organisme care evoluează în medii, uh, uh, în medii uh, foarte izolate și în medii supuse la situații extreme. Uh, se poate întâmpla într-adevăr. plac mașinile. Da, de asta merg în fiecare zi la muncă cu bicicleta, dar în domeniul automobilistic este interesant, este o de știință și de curând mi-a atras atenția o știre care, spusă simplu, arată că un BMW de clasa 5 și, un, și o Toyota Prius, care este mașina ecologică uh, a, momentul, a momentului, prin definiție, supusă la o cursă din Londra până în Geneva, consumă aproape aceeași cantitate de uh, benzină. O știre care nu suportă foarte tare ide uh, ideea că Prius ar fi o mașină ecologică, deoarece consumă uh, consumă multă benzină. Uh, această cursă a fost motivată de faptul că cititorii, a uh, ziarului Sunday Times din Londra au, uh, uh, reclamat. au reclamat un consum uh, mai exagerat cu 10, 15 până la 20 de galon pe milă în sistemul lor de unități. Și în sistemul nostru de unități cam cât ar fi? În, păi e un galon de cam 4 litri o milă 1,5 deci, 40 de kilometri 60, de, de, kilo, 60 de, de, de kilometri pe 4 litri de benzina care ar veni cam 6 litri la 100 de kilometri cam așa și ei euh, au raportat că mașinilor Prius, care ar trebui să fie veis să nu consume mult, consumă mai mult decât scrie în, în fișa, în, în fișa tehnică. Și atunci, doi editori de la acest cotidian s-au -au decis să trimită o uh, Toyota Prius și o mașină care nu este, prin definiție, o mașină verde, un BMW. La 5. Dar acest are o nu este total mare mâncător de benzină. El este gândit pentru a consuma mai puțină benzină prin cutie de viteză mai performantă, formă aerodinamică, și alte îmbunătățiri, dar îmbunătățiri care nu implică un motor electric și ardă mai puțin de dar care este benzina. Care este șmecheria cu motorul electric? De ce economisești dacă folosești un motor electric? Uh, nu uh, motorul electric nu poluează prin nu de benzină și în felul ăsta nu poluează atmosfera. Dacă îmi permit să comentez Motorul pe benzină este extrem de eficient la o turație în jur de 2-3 mii de ture de pe la motor și la un regim constant și dă un cuplu de forțe relativ mic. În momentul în care ai nevoie să accelerezi, deci să aplici o forță ca să pleci de pe loc, el este extrem de ineficient și, de fapt, majoritatea energiei se consumă în procesul de accelerare. Ceea ce vine în plus la acest motor hibrid este că atunci când frânezi, nu faci decât toată această benzină pe care ai ars-o ca, ca, să, ca să accelerezi, o transformi în căldură, deci o irosești. Acest motor, în loc să aibă o frână normală prin frecare care degajă căldură, practic are un electromotor care încarcă bateria la loc, ceea ce înseamnă că energia pe care pierde-o prin frânare este stocată și refolosită. Adică deci este hai. un motor extrem de eficient într-un ciclu de frânare-accelerare continuă. În oraș, adică? În oraș. Normal, acest lucru este cunoscut, iar traseul Londra-Geneva a fost ales în așa fel, încât să conțină cât mai multe orașe ca să pună în... La testare. Să folosească... În orice caz s-au mințit... Clare. Au mințit pe cei pe care au nu, ce, au mințit, nu, nu au mințit, ei se gândesc să facă un lucru ecologic. Problema care se pun și întrebarea care se ridică este ce înseamnă cu adevărat ceva verde, care sunt criteriile și întotdeauna, în funcție de om, criteriile probabil vor fi diferite. Iarăși ceea ce este ascuns și care după mine iarăși este în avantajul la Toyota Prius, este că ecologia nu trebuie măsurată doar în volumul de carbon care este degajat, ci și în ce formă și cât. Un motor care accelerează în oraș are arderi incomplete, ceea ce înseamnă că generează monoxid de carbon, generează compuși care nu au ars complet, ceea ce este extrem de rău pentru mediu. Deci efectul monoxidului de carbon este mult mai puternic decât a dioxidului de carbon pe când deci Toyota Prius, dacă chiar dacă degajează același volum de gaze, compoziția relativă este diferită. Și acest mod, deci nu este un model de mașină care, după părerea mea, e conceput să meargă distanțe mari. Este un model de mașină pentru, pentru oraș, aș, în pentru care așa, te oricum așa. te deplasezi cu 10-20 de kilometri la oră, dacă ai noroc. Da? Pe, pe, pe, pe de altă parte, criteriul de Verzitatea a unei mașini este dat de câtă benzină consumă. Acesta momentan. este că, că criteriul pe care le iau în, în considerare. Și Toyota Prius, din cauza că este considerată o mașină verde, are mari reduceri de taxe și beneficiază de... Cine la... beneficiază? Șoferii? Ce care soferii, mașină? E, bă, compania care produce? Compania care da, produce. Acum acas, așa, Iar dacă, dacă este menținut, în, în afară de ce a spus Andrei, care normal este adevărat, dar dacă ne referim numai la acest criteriu, câtă benzină consumă o mașină, atunci, cumva, celelalte mașini sunt defavorizate față de uh, Toyota Corect, da. În final vreau și -o să știu un lucru. Cât costă un Toyota Prius nou? Uh, în Olanda 26 de mii de euro. Un BMW Serie 5 probabil că sare liger peste 50 de Acum am o știre politică. Deci de fapt este despre lumea viitorului. Sau ce ne așteaptă și exemplu este Statele Unite, unde recent guvernatorul statului New York a fost dat jos din funcție pentru că a fost forțat să recunoască că avea o relație cu o prostituată de lux. extraconjugală. Da, deci era vorba de o prostituată de lux care costa în jur de 1000 de dolari pe oră. Mă rog, zi Întrebarea, mai cum a fost <gătă -i> prins acest guvernator că avea așa o relație cu o prostituată? De un fotoreporter? Nu. Curios? Nu. Oh. Tehnologia. Tehnologie modernă. Gândiți-vă la conceptul de tehnologie modernă. <laughs> Prin Cam satelit? Camere ascunse. A, nu. Deci este o tehnologie mult mai puțin vizibilă și care Camere? ne afectează pe toți. Nu. Camere de filmare păstrez? Nu, nu. A fost pur și simplu prins pentru că a făcut trei transferuri de bancă și software-ul băncii de detectare a operațiunilor dubioase. A considerat că operațiunile erau cu adevărat dubioase și au raportat operațiunea către fisc și către poliție, care au văzut că era vorba despre contul unei prostituate și guvernatorul și au investigat problema. Deci a fost prins de un software din bancă împotriva da. spălării de bani. Cu alte cuvinte, ăsta tu... era un turnător, software-ul ăsta. Software-ul ac... uh, software. software acesta există în toate băncile. Toate băncile sunt obligate să folosească genul ăsta de software. Ele preferă să îl folosească, pentru că dacă îl folosești și raportează, se apără pe ele. Și există tot felul de oferte comerciale de aceste genuri de software și vroiam să vorbim despre cam ce poate un asemenea software. Deja v-ați dat seama că poate multe. Deci, iau să zicem, încep cu criterii de bază. Deci, Cine face operațiuni cu valori foarte mari, ale automat sunt dubioase și sunt investigate. După care, în pasul următor, pune, pun diversi oameni în diverse categorii și se uită, de exemplu, cei care au pe sub 10.000 de dolari în cont și se uită cum te comp comporți tu cu media. Pentru firme, se uită la profilul firmei, de exemplu, dacă ai o spălătorie sau o curățătorie, cum apar operațiunile tale financiare comparativ cu altor spălătorii. După care folosesc o mulțime de date personale, de exemplu, ești sau nu pensionar, în care zona ai locuit, te-ai mutat recent, situația familiei, care sunt rețelele sociale, prietenii. Și folosind toate acestea, au diversi algoritmi da. pentru detectarea operațiunilor dubioase și se pare că acești algoritmi sunt destul de eficienți. Mă întreb dacă software-ul ăsta nu se poate generaliza la un moment dat pe internet și să poată să detecteze care persoană face ceva dubios la computer odată ce intră pe internet. fi sigur că serviciile secrete folosesc astfel de software pe internet și pe măsură ce inteligența artificială devine din ce în ce mai puternică și devenim, deci devenim din ce în ce mai dependenți de operațiunile electronice, urmărirea acestora este din ce în ce mai ușoară. Deci, mă aștept ca pe viitor să apară și în câți în 5-10 ani, și în România, persoane care au fost prinse în urma acestor gen de software. <laughs> Cu alte cuvinte, primarul New Yorkului a fost dat în gând de un software. <laughs> da. După câteva știri mai ușoare, e cazul să ne un pic în mecanică cuantică. Și să vorbim despre ceva foarte greu, adică despre nimic. Sau mai bine spus despre starea de vid. În mod normal, ne imaginăm starea de vid ca un loc în care nu se află nimica. nicio particulă, nici lumină, nimica. Cu toate acestea, din punct de vedere cuantic, după cum probabil bine știi, Starea de vid nu este chiar așa nimica, nu este chiar așa goală. Uh, și aceasta pentru că chiar și în starea de vid trebuie să cuantificăm câmpul electromagnetic. După cum știi, quanta câmpului electromagnetic uh, sunt uh, fotonii. În cazul în care am cuantificat uh, câmpul electromagnetic, am obține că în starea de vid, care este de fapt uh, starea de energie minimă, uh, în această stare de vid, există încă energie înmagazinată în câmpul electromagnetic. Numărul de fotoni în această stare de vid este zero. Deci am putea să spunem liniștit că nu se află niciun foton acolo. Însă faptul că există totuși energie uh, magazinată în această stare de vid, de fapt este și din ecuațiile mecanice cuantice, conduce la faptul că există fluctuații ale câmpului electric. De fapt, dacă am încercat să cuantificăm Uh, vidul dintr-o cavitate uh, în care nu se află nimica. Deci dacă am putea să, să cuantificăm câmpul electromagnetic din acea cavitate, uh, ar trebui ca să lucrăm în principiu cu două observabile. Am putea să lucrăm cu câmpul electric și câmpul magnetic. Uh, aceste însă, aceste două observabile, câmpul electric și câmpul magnetic, nu comută una cu cealaltă în termenii mecanici cuantice ceea ce înseamnă că ele nu pot să fie zero în același timp. Deci, cu alte cuvinte, în acea cavitate am putea să avem, să spunem, câmpul electric zero, dar atunci am avea un câmp magnetic foarte mare, sau invers, iar ceea ce se întâmplă în starea de vid, deci în starea de energie minimă, este că ambele, și câmpul electric și câmpul magnetic, fluctuează și dau fluctuații ale vidului respectiv. În mod normal, asta este, n-ar fi o mare problemă, Însă, în practică, oamenii de știință care lucrează cu laser sunt puțin derajați de fluctuațiile de câmp electric. De ce? Pentru că ai putea să-ți imaginezi, de exemplu, că acest vid este în cavitatea rezonantă a laserului iar fluctuațiile câmpului electric se adună la câmpul electric ale laserului, ceea ce înseamnă că laserul respectiv o să aibă un anumit zgomot. Și acest zgomot începe să fie din ce în ce mai mare. Există și un alt caz, este vorba de laserii care se folosesc pentru măsurarea undelor gravitaționale din uh, interferometru cu ajutorul unui interferometru și în cazul acesta câmpul electric din prezent în uh, interferometru de asemenea creează fluctuații ceea ce face ca interferometru să nu lucreze foarte bine. În ambele cazuri am vrea cumva să creăm o stare cuantică, să spunem în cavitatea de laser ca să fie mai simplu, care să aibă fluctuațiile câmpului electric cât mai mici, în așa fel încât zgomotul laserului respectiv să fie cât mai mic. Lucrul acesta a fost realizat cam în urmă cu 20 de ani, unde, într-adevăr, cercetătorii au reușit ca să construiască într-o cavitate un alt tip de vid, care se numește fie vid îmbunătățit, fie vid comprimat, sau în engleză squeezed vacuum, iar acest vid, de fapt, nu este vid, este o, o stare de câmp electromagnetic specială, în care fluctuațiile câmpul electromagnetic sunt reduse foarte mult. Îți dai seama acum, dacă reduc fluctuațiile în câmpul electric, atunci cresc fluctuațiile în câmpul, în câmpul magnetic. Însă în cazul acesta, fluctuațiile din câmpul electric sunt reduse foarte mult, sunt comprimate. De asta se numește vid comprimat. Numai că starea asta nu este chiar așa o stare de vid, pentru că dacă am încercat să măsurăm numărul de fotoni din respectiva cavitate, am obține un număr care este diferit de 0. Mă ține 2 sau 3 fotoni în cavitatea respectivă, deci ce poate denumite impropriu uh, vid, uh, vid comprimat sau vid îmbunătățit. Uh, și uh, în știrea de astăzi avem un grup de cercetători care au reușit un pas în plus. i au reușit ca să ia această stare de vid comprimat și să o scrie într-o încintă în care se afla uh, gaz cu atom de niobiu. Uh, experimentul este foarte complicat pentru că se folosește nu numai un laser, se folosesc mai mulți laseri și laser de control în așa fel încât cu ajutorul laserului de control tu să scrii starea asta de vid comprimat care nu e așa de vid pentru că sunt câțiva fotoni, tu trebuie practic să scrii acei fotoni în starea de gaz și după aceea să poți citi această stare de, de vid comprimat. și este ceea ce au făcut ei după aproximativ o milisecundă, au reușit ca să vină cu laserul de control să scrie din nou în acea cavitate, să intre din nou în acea cavitate și să preia zgomotul cavității care zgomot a fost transferat laserului de control și în, acest, în felul acesta să, să poate să arate experimental că zgomotul cavității respective prezenta într-adevăr fluctuații ale câmpului electric care erau mult mai nici decât ale vidului obișnuit. Foarte complicat, sper că m-ați putut să-mi urmăriți puțin. Deci per total, concluzia mea este că uneori, în funcție de ceea ce vrei, vidul absolut nu e cea mai bună alegere când vrei liniște. Ai putea să spui și așa. <laughs> Și ai păștiri. Trebuie să fim o, o știre din arheologie care mi-a atras atenția uh, din două motive. Primul motiv uh, este, de fapt, știrea în sine. Un grup de arheologi de la Universitatea, de Universitatea din California, din Los Angeles da. și de la Universitatea din Groningen, uh, din Olanda, au descoperit cea mai veche uh, dovadă a existenței unui... Uh, a, a existenței practicării agriculturii în uh, Egiptul Antic. Uh, practic, au descoperit aici. un fel de fermă în care uh, existau rămășițe de, uh, de... grâne. De uh, de băduiesc fosilizate, de unelte și restul de animale. Cât de veche? După estimările lor, cam de 5.500 de ani înainte de Hristos. Hristos. Hristos. Care este o dată foarte veche. Vremea faraonilor, când se considera că în Egipt agricultura era folosită la scară largă, era cam 3000, 4000, 3000 de ani înainte de Hristos. Deci asta e cu 2000 de ani înainte. Da, asta este cu 2000 de ani înainte. Și este o descoperire importantă, deoarece face legătura între zona, între perioada Neoliticului, când oamenii erau considerați că erau în principal migratori și vânători, spre perioada de deci de primii pași spre civilizație, când agricultura era mijlocul principal de uh, hrană. Uh, un alt lucru care iarăși este foarte interesant este faptul că uh, se știe că în Mesopotamia uh, oamenii practicau agricultura în jur de 5.000 de ani înainte de Hristos și uh, lucrurile pe care ei le-au găsit în Egipt, în Egipt da. au... Uh, Similarități. Uh, similarități. Sunt animale care nu puteau să fie uh, ca porci sau uh, uh, capre sau oi, care puteau, care puteau să vină numai din Mesopotamia și nu aveau de unde să fie din zona uh, Egiptului. Da. Lucrul care sugerează faptul că uh, cumva agricultura a fost importată din Mesopotamia. Iar pentru arheologi, probabil, lucru, acest lucru este un pas. Care Mesopotamia nu e așa de departe? De ce? Mesopotamia nu este. Da, agricultura din Mesopotamia, cam cât de veche este? Când sunt începuturile ei? Acu începuturile nu știu, nu, nu pot să zic, dar ceea ce știu este că în jur de 5000 înainte de Hristos era considerat că mesopotamienii foloseau deja agricultura. În mod, în mod de, curent. În și mod atunci curent. ei au fost cei care au exportat în Egipt. Descoperirile au fost făcute în 2006, dar comunicatul de presă cu date și o prezentare mai largă au fost făcut după la sfârșitul februarie, anul acesta. După ani. De ce? Pentru că probabil au trebuit să, să uită în ce au găsit, să verifice dacă într adevăr este de uh, cât? 7000, 8000 de ani vechime. Și nu uh, A vrut să fie sigur, data... de ani uh, vechime. Da, da, da au vrut și, să Și fie... uh, al doilea motiv este faptul că uh, toți trei avem alma mater uh, universitatea din Groningen și tot timpul am crezut că fizica sau tehnologia va fi cea care o va face cunoscută în lume, dar uh, se pare că și preocupările arheologice sau arheologii din departament, din, din universitate sunt de renume mondial. Și este o știre interesantă și. Bine, atunci. Terminat de am terminat de muncat. <laughs> Ia <dă -i> drumul! <laughs> de fapt, când să-i dau drumul, mi-am dat seama că v-am indus în eroare și pe voi și pe ascultători. Și nu o să vorbim despre elicile de avion, și despre aripile de avion. E o mică diferență. Bun. Și oricum, deci este un lucru relativ simplu, așa că am zis că ne permitem să discutăm un pic fizica din spate. Poți să ne descrii cum funcționează o aripă de avion? Eu sau Alex? Tu. După câte știu eu, bate vântul sub ea și o ridică în sus. În Dar înțelegi care este principiul fizic? Deci e vorba de presiunea lui Bernoulli. Da, corect. Faptul că suma dintre presiunea statică și presiunea dinamică este constantă. Și dacă nu mă înșel, presiunea dinamică este ridicată și atunci apare o presiunea statică e, mai mică un și un în sus. Vă începeți să vă apropiați cât un pic, cât un pic, aproape că ce ați minte de la Apropo, la și, în practic, este um, Există două componente. Deci, componenta principală este faptul că aripa are partea de desubt relativ plată și partea de sub imaginați-vă că este un pic eliptică. E mai de lungă. Deasupra? Partea de deasupra e mai lungă ca lungime. Așa. Și atunci, aerul care trece pe de subt. Are o viteză mai mică decât aerul care trece pe deasupra, care trebuie să meargă de-a lungul aripii pe un lungime mai mare, ceea ce ajunge la o diferență de viteză, ceea, da. ceea ce duce la o diferență de presiune dinamică, care generează o forță importantă. Bun, în cuvinte frumoase. În cuvinte frumoase. Deci, sex, deci, deci acesta este un lucru foarte important. Și da. cel de-al doilea componentă care apare este de așa, zis, așa zisul unchi de atac, ceea ce înseamnă că aripa este un plic înclinată în sus... Da. Și când aerul este lovită, fluxul de aer este împins în jos, ceea ce generează din nou o anumită componentă de forță portantă. Totalul forțelor care acționează asupra aripii, de fapt, are două componente. Are această componentă, forța portantă, cea care împinge avionul în sus da. și o rezistență aerodinamică care este, care este partea care este învinsă de către motor da. ca să fie pusă în mișcare. Adevărul e că totul pare foarte simplu. Se zice că era un designer care s a ocupa de designul aripilor de avion la Boeing care era frică să zboare. Și a zis că da, eu înțeleg tot, dar totuși nu o să mă pune să mă sui într-o mașină de 100 de tone în aer. <laughs> Care se ridică în aer. <laughs> deci, motivul pentru care vreau să vorbesc este o problemă care este cunoscută la aceste aripi. Este că, să zicem, că vreau să generez la viteze mici Forța portantă este foarte mică. Pentru că componenta, diferența depinde de viteză. Ceea ce înseamnă că se mărește unghiul de atac. Pentru ca, ca să, să genereze o forță mai puternică. Ca să stai totuși în aer. La un moment dat, când unghiul de atac este de ajuns de mare, închipuiesc că dacă pune... rezistență. Nu, Ceea ce se întâmplă este că aerul care trece pe deasupra aripii nu mai stă de-a lungul aripii, ci pur și simplu se mișcă pe orizontală. Părăsește suprafața aripii. Da. Ceea ce înseamnă că nu se mai generează o forță portantă. Da. Acest moment este denumit cabraj și este frica tuturor. Este limita la care... Avionul mai stă în sus. În deci în momentul în care apare cabrajul, rezistența atomii crește foarte mult, forța portantă scade foarte puternic și avionul se prăbușește. Și unghiul ăsta cam cât este de mare? În e... Depinde de viteză bănescă. Câteva da? grade. O, așa de mic? Este foarte mic. Mă refer la un avion. Și, practic, este unul din elementele aerodinamice care determină ce creotate poate să aibă un avion la decolare sau la aterizare, pentru că este un risc foarte mare. Și atunci vrei să fii relativ departe de el. Și, de fapt, ăsta este subiectul despre care vrem să discutăm. Cum putem îmbunătăți ca acest fenomen de cabraj să nu apară, ceea ce înseamnă că poți să mărești unghiul de atac al aripii, ceea ce înseamnă că poți să o faci mai eficientă la viteze mai mici. Și cum poți? Ca... <laughs> Te acest la mine să-ți dau Dar ca care... <laughs> Nu am nicio idee. Nu, dar uh, nu când e o problemă de asta în care e o matematică complicată și n-ai idei și toată lumea a încercat aceleași lucruri ce faci? Ca om de știință, eu cafea <laughs> și linearizez sistemul. <laughs> în practică, ceea ce face un experimentator care se respectă este își dă seama că el încearcă să rezolvă o problemă pe care natura a rezolvat-o de mult. Și te uiți în natură să vezi oare de ce formele pe care le folosesc eu diferă de formele folosite în natură. Și atunci compara aripile de avion cu aripile păsărilor. În cazul acesta, mi-a plăcut articolul, tocmai pentru că sursa de inspirație a fost foarte interesantă, s-au luat după înnotătoarele de la balenele cu cocoașe, care este o specie de balenă care este recunoscută pentru o agilitate extremă în apă și o capacitate aproape ca un... Avion cu care să fac efecte, deci poate să schimbe foarte plus direcția, schimbări rapide de viteză și prin ce sunt recunoscute aceste balene, pe lângă faptul că au cocoașă, aripioarele au niște umflături pe partea frontală a aripii. Deci în loc să fie o linie dreaptă, partea frontală are umflături pe care se numesc tuberculi. Și, de fapt, articolul despre care vreau să vorbesc este uh, un articol teoretic în care au, au reușit să facă modelarea matematică și să demonstreze că, într-adevăr, acestea au un efect foarte uh, puternic. Și principiul este relativ interesant. Uh, ceea ce se întâmplă când apare acest tubercul, evident că deformează aerul, da. care care generează apariția unor vortexuri. Deci apar vârtejuri de aer. Da. Care vârtejuri de aer angrenează aerul și practic, și îl mențin lângă aripă. Da, da, da. Și pe partea cealaltă, ceea ce se întâmplă este că felul de vortex este afectată de forma tuberculului, ceea ce înseamnă că în locuri apar, în alte locuri nu apar, și cabrajul care, în mod normal, pe aripă, normal, apare brusc, deci un salt brusc de la zero la efect maxim, Aici, pe unele zone ale aripii, intră în cabraj, altele nu. Ceea ce se obține o trecere liniară, ceea ce îi permite balenei să știe că se apropie de punctul de risc și fiind o tranziție liniară, în loc de o tranziție bruscă, practic poți să ai un mecanism de feedback. Poți să reacționezi și să ajustezi situația. Ceea este important pentru avioane în momentul în care detectează că Există probleme cu controlul, poți și, a, poți și ajustezi anumite parametri în locul unui efect care apare brusc. Da, deci da. ca o tranziție bruscă. Bine, și pentru că știi că în general îmi plac să fac tot felul de aluzii politice, vorbim despre niște cercetători americani de la Harvard. Ce au făcut? Au făcut, uh, au făcut un breve de invenție și o mică companie. E, ești foarte pe aproape, în general dacă îți pun întrebările e ca să te trag pe pista greșită. Realitatea este că vorbeam despre un articol teoretic în care au făcut modelarea efectelor și măsurătorile făcu fusese făcute cu trei ani în urmă de către un uh, grup de la Universitatea din Westchester împreună cu Academia Navală Profesorul care s-a ocupat de acest studiu avea o nume foarte potrivit. Îl chema Frank Fish, în limba engleză fish înseamnă pește. Și când a detectat, efectelele care le-au observat a fost că unghiul de atac creștea de la 12 la 18 grade, ceea ce era o creștere importantă, că rezistența aerodinamică scădea cu 30% și forța portantă creștea cu 8%. Ceea ce a făcut acesta, evident, și-a făcut o mică companie, el era canadian și-a făcut în Canada, se cheamă Whale Power, Puterea Balenelor. Și evident că și -au, pus, au obținut un patent pe acest lucru. Ei îl folosesc pentru morile de vânt, pentru, pentru morile eoliene de general curent și pentru ventilatoarele în domeniul industrial și deja se laudă cu faptul că au reușit să-și licențieze patentul făcut de compania lor mică deja la câteva multinaționale producătoare de asemenea materiale. Și pe când asemenea umflături pe avioanele cu care circulăm? Um, Încă nu de ce um, deci, Întrebarea este foarte corectă și pe avioane deja există generatoare de vortexuri care sunt pe aripă deci sunt plasate pe partea superioară a aripii pe toată lungimea aripii pe partea din față e un pic diferită pentru că deci practic modelarea și aerodinamica depinde de viteză avioanele zboară la cu tot o altă viteză decât ceea ce se întâmplă să zicem la viteze mai mici deci, eficiența este foarte puternică în domeniul de viteze relativ reduse, și încă se mai lucrează la adaptarea lor pentru viteze înalte. Cum am ajuns la sfârșit? Cum te-ai simțit, Alex? Mai vii și data viitoare? probabil că da. Mă bucur să mai avem încă o persoană care e de acord să vorbească. Și mie îmi plac părțile interactive și părțile critice din emisiunea noastră. Mai ales dacă le faci tu. Nu mă supăr nici să fiu criticat. bine, la revedere. Andrei, Cristi și Ionuț, sau Alex? Vă mulțumesc că ați ascultat emisiunea de astăzi și vă așteaptă și data viitoare la aceeași adresă de internet știință.info Și pentru o pauză, de fapt pe Ionuț sau Alex se cheamă Alexandru Ionuț și lumea care îl cunoaște încă e nedecisă care apelativ să-l folosească. Oricum, dacă vreți să adăugați comentarii referitoare la emisiunea de astăzi, Alegeți. o puteți face în dreptul podcastului. La Jekyll sau la Hyde? De aici, din Olanda, vă urăm toți o, o săptămână, săptămână plăcută! plăcută.